mtazamaji wa Astar TV karibu katika chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hi leo nakuletea historia ya kabila la Wanyamwanga Wanyamwanga ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Songwe wilaya ya Momba na mkoa wa Rukwa wilaya ya Sumbawanga vijijeni lugha yao ni Kinyamwanga asili Wanyamwanga walitokea nchi ya Kameruni, wakapitia Zaire. Kutoka Zaire waliongozwa na chifu Msiani hadi kando ya ziwa Mwele liloko Zambia. Na mwanzo Kenya ya Mwanga iliyozaja jina la kabila la Wanyamwanga. Eneo la utawala wa Wanyamwanga linagusa nchi mbili za Zambia na Tanzania. Upande wa magharibi mwa wilaya ya Momba na chifu Msiani wa kwanza anakumbukwa na Wazambia walipompokea kitokea Zaire kwa uwezo wake wa kuhifadhi mbegu za mazao kwenye nywele zake uwindaji mahiri na uhunzi wake Wanyamwanga wanafikia wanafikia sabini ya wakazi wa wilaya ya Momba wakifuatiwa na Wanyiha, wandali, Wasukuma na mchanganyiko wa makabila kutoka mji wa Tunduma pia ni kabila la asili lililoanzisha mji wa Tunduma ukiwa unaelekea mkoani Rukwa kutokea Tunduma vijiji vya jamii ya Wanyamwanga Nindambaro, Msungo, almaarufu kijiji cha Wachawi, Mpui ya Unyamwanga, Ruasho ulipokatiza Mtomomba ambao ndio ulibeba jina la wilaya mpya Tunko mkutano ambao ndipo mpaka wa mkoa wa Rukwa na wilaya ya Momba kisha la Ela, Mnadani na mpui ya unyamwanga upande wa kaskazini ni bonde la msangano delta ya mto nkana Kamsamba na vijiji vyake utawala kabila hili la wanyamwanga wana uongozi wao ambao ulikuwa ukiongozwa na machifu mbalimbali mbali, na hivyo machifu hao ndio waliongoza mila na desturi na kusimamia mambo yote ya kabila hili kabla ya uhuru wa tanganyika ndapo ndipo ukomo wa utawala wa uchifu kwa makabila mbalimbali mbali. chifu wa kabila hilo anaitwa mwenesiame cheo chake ni chikana mlilo na waziri mkuu ni simwanza ambaye hutumika katika matambiko na kuita mvua Ko, kabila hili linakoa mbalimbali lakini pia lina majina ambayo yanaashiria ya kuwa. hayo ni majina ya kabila hilo kama vile sinkala siwale sikonga mdenda simchimba simfukwe siyame na simkoko elimu kabila la wanyamwanga hapo awali walikuwa wakiwapatia mabinti na vijana wao elimu ambayo itawasaidia katika maisha yao ya kila siku na hasa katika swala la jando na unyago ndipo wanapopewa mafunzo hayo. Lakini kwa sasa elimu ya darasani inatolewa na wanawapeleka mabinti na vijana wao shuleni. Mila na desturi. Kabila la Wanyamwanga wana mila zao hasa pale binti kisholewa. Haruhusiwi kukaa na mume mpaka pale kijana atakapochagua watu wa familia yake kwenda kumwandaa binti huyo na kumuelekeza jinsi ya kuishi na mumewe na watu wa familia ya mume wake upande wa matambiko ya kabila la Wanyamwanga wanachagua watu maarufu hususan ukoo wa mzee Sichale na ukoo wa Kinasimwanza ndio wanafanya matambiko na umetenga kabisa eneo la kufanyia matambiko hayo ikiwa ni sehemu za milimani na kinachofanya kabila hili kufanya matambiko yao kwa siri na hupaswi kuongea chochote pale ambapo unafanya tambiko. Naendapo utazungumza basi utakuwa umevunja mila na desturi zao. Mazishi kwa kabila hili huwa wanazika kwa kawaida kama ilivyo kwa makabila mengine, tofauti na hapo awali. Ndoa. Kijana akifikisha umri wa miaka 18 basi huandaliwa kwa ajili ya kuoa na hapo ana uwezo wa kupata mchumba. Na akishakupata mchumba hapo ndipo wanaanza kushirikiana kati ya kijana na binti aliyempenda na kutaka kumwoa. Na kupitia kijana na binti huyo wanaunganisha undugu wa pande zote mbili. Na katika swala la mahali katika kipindi cha uchumba, basi kijana anatoa kifunga uchumba kwa binti kiasi cha shilingi kitatu au zaidi. Na mahali ya kumwoa binti ni Ngombe Sita. Na kiasi cha fedha kwa ajili ya kumwoa binti huyo sheria kabila hili la wanyamwanga lina sheria mbalimbali ambapo mtu akivunja sheria hizo au akifanya kosa fulani basi huadhibiwa kwa kuwa amekiuka sheria hizo na miongoni mwa makosa yatakowafanya watu wa kabila hili kuadhibiwa ni pamoja na mauaji uwizi, ubakaji na mingineyo na makosa haya hutolewa hukumu na serikali lakini kwa upande wa makosa ya kimila basi hutolewa hukumu na machifu. shuhuli onyamwanga ni wakulima wafugaji na wawindaji. kata kilimo wanalima mahindi mtama ulezi na jamii ya mikunde kama vile kunde maharage na kadhalika wanafuga ngombe punda kwa usafiri mbuzi kondoo, kanga. Wahunzi wanatengeneza zana za matumizi ya nyumbani kama vile shoka, nyengo na kadhalika. Vile vile zana za kilimo kama vile majembe madogo, yaani mkolo, ya kupandia na silaha kama vile mkuki na mishale. Kabila hili linajishughulisha pia na kilimo cha sesa kwa ajili ya kulima mazao mbalimbali mbali ya biashara. Na kama mtu ana mashamba mengi huwalika watu ili kusaidiana. Na hapa mhusika hupika chakula na kuandaa pombe kwa wale ambao watamsaidia. Na mazao ya asili yanayolimwa na kibila hili ni ulezi, mahindi, mtama na mpunga. Ukarimu. Jamii ya Wanyamwanga ni watu wa karimu sana ambao ukifika kwao unajisikia kama upo nyumbani. Huheshimu familia na hali za binadamu ni kabila la ufugaji na kilimo kwa pamoja chakula kwa upande wa chakula cha kabila hili la wanyamwanga huwa wanatumia chakula kitokanacho na mazao yao kama vile mtama ulezi mahindi ambayo hutumia kwa ajili ya ugali na mchele kwa ajili ya wali na ndio chakula kikuu cha kabila hili vinywaji vya asili Kabila hili la Wanyamwanga wana vinywaji vyao vya asili na baadhi ya vinywaji hivyo ni komoni. lakini vinywaji hichi kinaongeza nguvu katika kuongea na ukitaka kunywa kinywaji hicho unatakiwa ule vizuri na ushibe ndipo unywa kinywaji hiki lakini cha kushangaza zaidi kinyooji hiki kinaweza kunywewa hata na watoto wadogo na hii ndio historia ya kabila la wanyamwanga kabila linalopatikana nchini Tanzania katika mkoa wa Songwe na mkoa wa rukwa. historia hii imetoka kwako na East TV na kusimuliwa na Potina Safieli